Adinez nagusi bihurtuko da Bidasoko Folk garaikidearen festivala. 18. aldiz musika akustiko, etniko eta garaikidaren festivalak nazioarteko musikalaria gerturatuko ditu Bidasora. Arantza berrotaran Hondarribiko zinegotziarentzat hiru herrietan zehar mugitzen dira Bidasoko bizilagunak kontzertuak entzuna ahal izateko. Beste urte ba, gero eta indar gehiagorekin E, Joseanek egiten duen lana ere ba, urte urte saiatzen da ba, artista uberenak gureg ganana hurbiltzen bere lana askorekin hurbilketa ezagutu e, bueno, azkenean e, bere lana da ez, hemen aurkezten dena eta bueno, gero hiru herrietako ba, kultura batzordetan ere ba, e, aztertzen den lana bere proposamena eta gero... Ba, horrelako ba, jaialdia antolatzen da. Nikuste hiru herrietako jendea urbiltzen dela hiru kontzertuetara, ez bakarrik bakoitzaren herritakora, baizik eta lortzen dela <coughs> alde batetik bestera mugitzea jendea eta hori oso oso erakargarria da eta, eta polita ez. Orduan, ba, luzaroko espero dezagun jaialdea ojarretzea, emezortzi urte gutxinez beste emezortzi eta gero hortik aurrera ba, alden guztia ez. Agustuaren amazazpian, ondarribian Los Abandeños taldeak inauguratuko du ospakizuna. Hogeita maika musikari eta hotxek osatutako ensembleak, kanariar uharteetako musika tradizionala eta boleroak ekarriko ditu. Berrogeita mar urtetik taldea da Los Abandeños eta Estatu Batuetako Record World aldizkariaren nazioarteko projekzioa duen talde folkloriko nena da. Urren egunean berri, zirunen Sharon Shannonen akordeoia izango da entzun Irlandako musik handitu sustraiak Shannonek, baina elokuentziaz mintzatzen da beste estilo batzuekin ere, Kontzertuan bere azken diska Sa Earth eta bere ibilbide musikala aurkeztuko ditu. Irlandarrak ubi edo Zado Konnorren mailako musikalariakin grabatu izan du. Azkenik hendaian bukatuko da festivala, dia Zineberren ahotsak eta Marokoko musika sakratuaren taldeak alanda musika ekarriko dute. Estilo hau Alandauseeko erreinuko musika izan zen, baina Espainiako Bilkonkistaen Ostean, Espainiar Estatuan galdu eta Magreben mantendu zen.